A nap egy vízenyős, vészjósló szemként tekintett le a temzére az esőfelhők alkotta monoklin keresztül, ahogy Newbury, Veronika és Bainbridge átgördültek a Chelsea hídon a rendőrségi kocsi hátuljában, amint éppen Buttersea-be tartottak, a Chapman és Wheelers üzemébe. Newbury figyelte, hogy Bainbridge kihajód a kocsi ablakán és a ködből kibontakozó rakpartot fürkészte. Newbury is követte barátja tekintetét. A folyó túloldalán előbukkanó látvány homályos volt. A köd és az eső vastag fájtlat alkottak a tájom. Nem sokkal azután kezdett esni, hogy elindultak Veronika lakásából. Gyorsan úgy döntöttek, hogy meghúzzák magukat egy ott várakozó járműbe, és Bainbridge is csupán annyi időre szállt ki, míg üzenetet küldött a Scotland járda, melyben erősítést kér. Mindannyian tudták, hogy beletelik majd némi időbe, mire a yard összetudja szedni az embereit, de Newbury szerette volna, ha addig is haladnak, és egyenesen kimennek Battersea-be, hogy szembenézzenek Chapman-nel és wheelers -szel. mielőtt azok ketten rájönnének, hogy a rendőrség végre a nyomukban van. Newbury felnézett a borongos, sötét felhőkre, amelyek átsuhantak az égen. Ezekből még délután is szakadni fog az eső, amennyire ő meg tudta ítélni. A folyó túloldalán Chapman és Wheeler raktárai zömök, vörös téglás épületek voltak, és még az őket kétoldalról körülvevő ipari épületek között is impozásnak hatottak. Néhány léghajó lebeget kipányvázva a tető felett, melyeket ide-oda rángatott az erős szél és a csapadék. A léghajók könnyedén emelkedtek fel és le, hosszú köteleik azonban nem engedték őket tovább. – Ugye milyen lenyű Charles? Bainbridge kifürkészhetetlen arccal fordult felé és bólintott. Nagyobb, mint ami ennek képzeltem. Valóban, de várja meg, amíg bent is szétnézhet. Egészen elképesztő, ahogy ezeket a léghajókat gyártják. Newbery tekintette, elkalandozott, de visszafojtotta lelkesedését. Jobb lett volna, ha azzal megelégszenek, nem de ahelyett, hogy felhúzható emberekkel akarják forradalmasítani a világot. Megcsóválta a fejét. Newbery, az ilyen emberek sohasem elégszenek meg azzal, amiük van. Bármit mondjanak is, nem a világ megváltásról van szó, hanem a hatalom szerzésről. Lehet, hogy emberbarátoknak nevezik magukat, de voltak éppen ugyanolyan kapzik, mint mi többiek, ugyanígy sóvárognak a pénz és hatalom után. Ebben az esetben valószínűleg még jobban is. Júbőri barátjára pillantott. Természetesen igaza van, cseppennel kapcsolatban legalábbis. De azt hiszem Willers esete teljesen más nem hinném, hogy őt akár a legkevésbé is érdekelni a pénz vagy a hatalom. Szerintem ő a munkáját személyes kihívásnak tekinti. Nincsenek nagy tervei a világ megváltásra. Csak arra vágyik, hogy nyugodtan végignézhesse a kísérleteit, bármilyen rémségesek legyenek is azok. Bainbridge felsóhajtott. Hát, lehet, hogy így van. Mindez azonban nem változtatta a tényen, hogy együtt követték el iszonyatos büntetteiket. Ebben az esetben nincs kegyelem. Mindketten akasztófára kell, hogy kerüljenek. Newbery bólintott, és hátradőlt az ülésem. Veronikára pillantott, aki a szomszédos ülésről hallgatta a beszélgetést. Úgy tűnt, semmit se szeretne hozzátenni a vitához. Inkább elfordult, és úgy tett, mintha lekötni az ablakon át elétáruló látvány. Newbery egy pillanatra eltűnődött. Vajon mi járhat a lány fejében? Newbery behunta a szemét. Elringadta a kocsi mozgása. Sebei kétségbejtően sajogtak. Remélte, hogy ez az egész ügylet hamarosan véget ér, így néhány napra bezárkózhat otthon, hogy a dolgozó szobájába lábadozzon. Most azonban még el kellett végezni a munkáját, és tudta, hogy bármilyen bizonyíték legyen is a kezükbe, Joseph Chapman nem fog egy könnyen beletörődni a sorsába. A kocsi tovább gördült, kerekeik pedig hangosan zörögtek a kövezeten. Ahogy egyre közelebb vitte őket uti céljukhoz. A Chapman és Willers légiközlekedési társaság előtere kihalt volt, amikor Newbury, bainbridge és Veronikával a nyomában berontott. Chapman titkára, Sam's szokásos helyén ült a mahagoni íróasztal mögött, új hegyeit összeérintve tetőt formálta kezeiből. Közönösen felpillantott, amikor az ajtó bezárult a látogatók mögött. Á, szép jó napot, Sir Morris. A fickó a három újonnan érkezetre pillantott, mint egy hüllő, amelyik felméri áldozatát. – A tartok, Csepman úr, nem elérhető a mai napon. Remélem, nem kellett hiába ide fáradniuk. Ezzel émeítő mosolyt pillantott Newberyre. Newbery Veronikához fordult és a lépcső felé intett a fejével. A lány azonnal megértette az utasítást, néhány gyors lépéssel átvágott a helyiséget, fellépett az első lépcsőfokra és elindult Csepman irodája felé. – Na de, Sir Maurice! – is felállt, és az asztalra támaszkodott. – Biztosíthatom róla, hogy Mr. Chapman nincs itt. Nem kell ellenőrizni a szavam hitelességét. Newbury a titkára pillantott, de nem szólt semmit. Egy pillanat múlva Veronika jelent meg a lépcső tetején, és megrázta a fejét. Chapman nyilvánvalóan nem volt az irodájában. Newberry azonban még itt se tudott megbízni a titkárba. – Hol van? – Szómsz dühösnek látszott. Tényleg fogalmam sincs. Ma reggel szokás szerint megérkezett, megtejázott az irodájában, aztán elindult az ügyeit intézni. Legalább két-három órája nem láttam. Azt mondta, hogy a mai napra ne jegyezzek be neki semmilyen programot. Newberry dühösen ökölbeszorította a kezét. Bainbridge barátja vállára tette a kezét. És most Newberry vállat volt. Willers, gondolom. Soms drámaian Uraim, ha nincs időpontjuk, akkor ragaszkodnom kell hozzá, hogy... azon rögtön elhallgatott, amikor Bainbridge felemelte a botját, áthajolt az asztalon, a bot hegyével pedig finoman megkocogtatta a fickó melkasát, mintha azt mérné fel, mennyi erő szükséges ahhoz, hogy összezúzza a melcsontot. Na, ide figyeljem! Ha van egy cseppesze, akkor most rögtön abba adja ezt a hablatyulást, aztán a nyakába veszi a lábát, mielőtt még azon kapná magát, hogy olyasmi bekeveredett, amiből jobb szeretne inkább kimaradni. A titkát döbbett tűnt, aztán meghátrált a bot hegyétől, és megbotlott a a mögött álló székben. Kinyitotta és becsukta a száját, mintha nem tudnám, mit is kellene válaszolnia a fenyegetésre. – Én… Ó, ó, fogja már a száját! A nevem Sir Charles Bainbridge, a Skotlandiát főfelügyelője vagyok. A kollégámmal szeretnénk elbeszégetni Mr. willers Maga pedig vagy segít nekünk azzal, hogy elárulja hol találjuk, vagy saját magát keveri bajba. Attól tartok, az utóbbi lehetőség nem sok jóvá kecsegtet. Soms szóval nyilvánvaló rémülettel húzódott el a főfelügyelőtől. Úgy vélem, a műhelyében találják majd a gyártelep túloldalán, uraim. Bainbridge bólintott, és visszahúzta a botját. A másik férfi látható megkönnyebbüléssel sóhajtott. – Nem buta ember maga, most pedig fogadja meg a tanácsomat, és menjen innen. Biztosíthatom róla, hogy nem szeretne jobban belekeveredni az itt folyó ügyekbe, mint amennyire már most is benne van. Ezzel Veronikához fordult, aki visszaérkezett. – Indulhatunk? Veronika bólintott. – Akkor gyerünk Newbury, mutassa az utat. Newberry hitetlen hitetlenkedve rázta a fejét. – Maga újra és újra lenyűgöz, Charles! Oda nyújtotta a karját Veronikának, attól tartva, hogy a lány segítsége nélkül a sérülései hamarosan túlságosan legyengítenék. Veronika belekarolt, és együtt elindultak a tényleges gyár irányába, azt az útvonalat követve, amelyen előző látogatások alkalmával haladtak, amikor még cseppben kalauzolta őket. A hangárban ugyanaz a csípős hideg uralkodott, mint a falakon kívül, de Newbery értékelte, hogy itt legalább az esőtől és a széltől védve voltak. Szorosabban összehúzta magának a bátyát és látta, hogy a többiek is ugyanezt teszik. A hangár földszintén újabb gondola készült, az eléig táruló kép pedig szinte teljesen megegyezett azzal, amelyet Veronikával néhány nappal ezelőtt láttak. Bár ebben az esetben a munkások még mindig a vázat állították össze, nem pedig a belső részeket. Newbery kihajolt a korlátok, Csepp kereste, de a férfi nem bukkant fel. Bainbridge odalépett a fémhíd széléhez. Bal kezével belekapaszkodott a korlátba, majd szemügyre vette a lenti szorgoskodást. Igaza van, Newbury valóban lenyűgöző egy jár. Newbery bólintott, közben pedig igyekezett túl lenni remegésén. Tudta, hogy sok vért vesztett, és ezért fázik a szokásosnál is jobban. A Veronikánál felhasznált kenőcsök és kötések azonban segítettek megállítani a vérzést, és Newbury úgy vélte, a legrosszabb részén már túl van. Igen, itt szerelik össze az utasszállító gondolákat, a következő teremben építik a hajó főrészének a vázát. Ezzel intett, hogy folytassák az utat. Jöjjenek, egyébként is arra kell mennünk Willers műhelye felé. mentek a fémhidon, majd lesétáltak a hangár földszintjére, ahol a munkások a jelek szerint egyáltalán nem vettek tudomást a jelenlétükről, és zavartalanul folytatták a gondola összeszerelését. A helyiséget betöltötte az ipari munka hangzavara, pedig az órát ráncolta az olaj és égett fa szagát megérezve. A következő hangárba ugyanolyan nagy volt a sürgés forgás, ugyanis egy nagy hajóvázát éppen a helyiség szélén álló daruk emelték be a helyére. Maybridge látható lelkesedéssel szemlélte a műveletet, ahogy Newbury elvezette a munkafelügyelő mellett, aki a zaj közepette a darukezelőnek ordított utasításokat. A fejük fölött lógó hegesztő szikrák hultak alá. Newberyek megkerülték a gépeket, kiléptek a léghajóüzemből és végigmentek egy rövid folyosón, ami az automatákat előállító helyiségbe vezetett. A helyiség zsúfolt volt és meleg. A gőzmeghajtású gépek hangosan puffogtak, Hihetetlen sebességgel dolgozta. A dugatjuk dühötten dúrogtak, miközben kipréselték magukból azokat a rézelemeket, amelyekből majd összeállítják az automatákat. Egy szürke kezes lábast viselő, füstös képű fiszkó felnézett, amikor beléptek az üzembe. Lerakta a szerszámait és azt a melkaslemezt, amelyen épp dolgozott. Átadta egy alacsonyabb fickónak, aki addig segítkezett neki. Oda lépett a három betolakodóhoz, miközben inguljával az olajat és koszt törölgette az arcáról. Segíthetek? Newbury előre lépett. Igen, Monsieur villers van találkozunk. a recepción titkár küldött ide minket. A fickó gyanakodva szemlélte őket. Találkozójuk van vele. Láthatnám esetleg a papírjaikat? Bainbridge türelmetlenül előre a zsebéből kis bőrtárcát húzott elő és kinyitotta, majd oda a munkásnak. A tárcában egy hivatalos jelvény és a Scotland Yardról származó iratok voltak, rajtuk ő felsége címerével. A fickó zavarodottnak tűnt, mintha bizonytalankodott volna, hogy beengedje a főfelügyelőt és társait munkaadójához, vagy talán azon tűnődött, vajon miért érdekli őket egy visszavonultan élő tudós. Végül azonban döntésre jutott félreállt és válvonogatva Willers műhelye felé intett. Oda be van. Köszönjük. Newberry hálásan fejet hajtott, aztán a műhely ajtajához lépett. Nem vesztegette az időt kopogással, eljött a kilincsérnyúlt és finoman belökte az ajtót. Ahogy az kitárult, előbukkant ugyanaz a zsúfolt munkapad, amelyet már korábban is láttak. Rajta alkatrészek tömkelege, de az általuk keresett embernek nyoma sem volt. Newbury betelelte a többieket, majd becsukta maga után az ajtót. Bainbridge a homlokát ráncolta. Hol az ördögbe rejtőzködik az az átkozott? Körbenézett, próbálta felmérni a zsúfolt műhelyt. Idegesnek tűnt, valószínűleg annak lehetőségét mérlegelte, hogy a két gazembernek sikerült valahogy megszöknie. Newbury már éppen válaszolni készült, amikor Veronika megrántotta a karját. Nézzék! A lány által jelzett irányba nézett. A sarokban ülő automata, amelyet előző látogatásuk alkalmával is láttak, felállt a székéből és elindult feléjük kitárt karral, ujjait pedig úgy nyújtogatta, mintha valamiféle rákfényes rézolói lennének. Meg. Lábai megkocsadtak a padló menet közben. Bainbridge a fenyegető automata láttán megindult, két kézzel megragadta a botját és élesen megcsavarta a rajta lévő gombot. Eszed benne jusson. A bot azonnal elkezdett kinélni, és most, hogy Newberynek kedvező lehetősége nyílt megfigyelni a működését, még inkább elámult a szerkezettől. A bot tetején apró bukkantak elő, majd vékony részrudak váltak le a fegyver főrúdjáról, így egyfajta fémkalitka keletkezett a szerkezet körül. A középső oszlop gyors forgásba kezdett, amelynek nyomán fényszikrák keletkeztek a ketrecbe. Hirtelen villanás látszott, aztán a kék fény végigívelt a fegyver teljes hosszába, és éles elektromos zümmögés kíséretébe folyt oda-vissza a vezetőrúdon a gombtól a bot végéig. Bainbridge kartként maga elé a fegyvert, és nem vesztegette az időt. A bot hegyével a közelítő automata melkasa felé bökött, és az éles hegy át is a rézlemest, és belemélyedt a mechanizmus szívébe. A botról lüktető elektromos energia csapott át az autómat a finom belső szerkezetébe, ami miatt a gépezet vagy túltöltött, vagy besült az agytörékeny óra szerkezete. A gép mélyéből csikorgó hang hallatszott, égő olajbűze csapott fel, aztán a masina rángott egyet és a földre zuhant. Bainbridge támadása hatástalanította. Newbury előrelépett és az egység fölé hajolt. A melkasban lévő üvegablak mögötti kékfény kihunyt, és már a szemek se forogtak. Felnézett Bainbridge-re, aki újra a botjával volt elfoglalva. Szép kis bemutató volt, Charles. Bainbridge elmosolyodott. Most már maga is látja, miért van nálam mindig ez a szerkezet. Az ember soha sem tudja, mikor lesz rá szüksége. Veronika melléjük lépett. Amikor az urak befejezték a kölcsönös gratulációkat, Szeretnék mutatni valami érdekeset? Újra arrébb lépett, és odament, ahol érkezésükkor az automata üldögélt. Newbury nem bírta ki kuncogás nélkül, amikor meglátta a Bainbridge arcára kiült bosszúságot, majd oda Veronikahoz. Veronikához. Mi lenne az? Itt lesz! A lány végig futtatta kezét a falakon, ahol kirajzolódott egy ajtó vékony körvonala, amely eddig rejtve maradt az automata széke mögött. – Elképzelhető, hogy emögött találjuk majd meg, akik keresünk. Newberry Veronika vállára tette a kezét. – Gratulálok, Miss Hobbs. Én is fogadni mernék rá, hogy pontosan itt rejtőzik Willers. Kérem, álljanak, Hátri. Elhesegette a többieket a faltól, hogy elvehesse a széket, majd amikor visszatért, végighúzta a kezét az ajtó szélén. Különös módon úgy tűnt, mintha azt közvetlenül a falból vágták volna ki, ha valaki egyszerűen csak kimetszett volna egy darab falat, aztán zsemnérokra illeszve visszaszerelte volna. Az ajtót ugyanaz a sötét faburkolat díszítette, mint a szoba többi részét. Newbury megcsodálta a technikát, ami kivételes mérnöki tudásról tanúskodott, és ha Veronika nem vette volna észre az ajtó vékony körvonalát, abba hagyták volna a műhely átkutatását és tovább mennek. Újra végig rajta a kezét. Nem volt semmilyen látható kapcsoló, kilincs vagy gomba közelben. Tanástalanságában Newbury megnyomta az ajtót, és az, mintha engedett volna egy kicsit. Még erősebben megnyomta, még nem kattanás hallatszott, és ahogy hátra lépett, az ajtó kivágódott. Newbury bal kezével elkapta a közelítő ajtót, majd óvatosan bekukkantott a túloldalon feltáruló kivilágított kamrába. Pierre Willers egy alacsony boncasztal mellett állt egy helyiségben, amelyet úgy rendeztek be, mint egy kórházi műtőt. A padlót, falat és mennyezetet fehér csempék borították, és ragyogó gázlámpák világítottak a falakra körbe felszerelt csillárokból. A boncasztal mellett egy kecskelábó asztal állt, amelyre egy sorszerszámot, kést, plencsét és egyéb sebészeti kellékeket sorakoztattak fel, maga Willers pedig egy automata üres koponyája fölé hajolt. Épp egy emberi agyat készült áthelyezni az üregbe. Maga a szerv a boncasztalon várt egy hatalmas kosárüvegben, amelyet szüntelenül buddborékoló sárga följadék töltött meg, mintha valahonnan folyamatosan levegő áramolna bele. Az egész elrendezés nyugtalanító módon emlékeztette Newbury-t a hullaházra. Hideg, steril és mindent betölt a halál bűze. Willers nem nézett föl, amikor Newbury, Bainbridge és Veronica belépett a helyiségbe, és cipőjük koppant a csempéken. A feltaláló egyedül volt, Chapmannek semmi nyomát nem lehetett látni. Newbery megköszörülte a torkát. Egy pillanat múlva Willers felpillantott, de már fordult is vissza folytatni a munkáját. Az újai még mindig az automata részkoponyájában táncoltak, amikor megszólalt. Sir Morris, nem is számítottam arra, hogy ilyen hamar látom. Newbury elnevette magát. <gül> – Azt hiszem, a Willers. Ön egyáltalán nem számított arra, hogy valaha még viszont lát. – A francia vállat von. Ahogy mondja. – Ezek szerint mégsem olyan tökéletesek ezek a automatái, mint ahogy elhitetik az emberrel, nem de? – Willers a kecskelábó asztalon heverő egyik szerszámért volt, és valamit tekergetni kezdett a részfejbe. – Nem, de ettől függetlenül gyönyörűek. Nem gondolja? A modern tudomány csodái. Nem mondja, hogy magát nem nyűgözték le, Morris, hogy a legkisebb mértékben se ámult el azon, ahogy megalkotta őket. Willers Newberry re nézett, habár tekintetett, mintha valami másra irányult volna, amit a többiek nem láthattak. Megköszörülte a torkát. Hadd mutassam be, hogy mit csinálok. Bainbridge felemelt bottal előrelépett, de Newbury a karjára tette a kezét. – Csak néhány pillanat, Charles. Érdemes megtudnunk, hogy mivel van dolgunk. Willers szívből fölnevetett. Ha – Ha-ha, tudtam! – megkerült a boncasztalt, és úgy fordította az automata fejét, hogy a nyomozó beleláthasson az üres koponyába. Az üreg alján egy rövid résztüske állt ki, a tüske hegye alól pedig négy különlegesen finom részszál futott ki. Willers az üregbe dugta a kezét. Amikor megszólalt, a hangja nagyképű és arrogáns volt. Az emberi szerv ebbe az üregbe kerül. Finoman ráhelyezem a résztüskére, hogy megtartsa a helyét. Aztán a drótokat bevezetem az agykérgen keresztül, hogy hozzákapcsolódjanak az agy jobb és bal féltekéjében található érzékeny választóközpontokhoz. Az automata mozgása által generált elektromos ingerek haladnak oda-vissza ezeken a drótokon, amelyek így egyszerű idegi kapcsolatot alakítanak ki, ami lehetővé teszi, hogy a szerv információt kapjon az automata vázán kívüli világból. Willers csettintett a nyelvével. Ezt hívom én hídnak, ami lehetővé teszi, hogy teremtményeim kommunikáljanak a külső világgal. Elvigyorodott látván, hogy a közönség milyen figyelemmel kíséri a magyarázatot. Amint ez működésbe lép, a koponya többi részét konzerváló zselével töltjük meg, ami megakadályozza, nehogy az agy elsorvadjon, vagy megsérüljön, ha az eszköznek éles mozdulatot kell tennie. Megállt, és ujjaival az asztalon dobolt, mielőtt az üvegért nyúlt volna, mely az agyat tartalmazta. Vagy mindezt átcsúsztatta az asztalon. Newberry hallotta, hogy Veronika nagyot nyel. De mi van az eredeti személyiséggel? Azzal a személlyel, akinek az agyát ellopta? Az nem jelenik meg, amikor a szervet ráköti a hídra. Willers gyakorlatilag felhorkadt. Természetesen megkerüljük az eredeti személyiséget. A tudat csupán az emberi szervezet mérleg terméke. Az élethez nem szükséges, hogy tisztában legyünk önöllétezésünkkel. Az automatának pedig egyáltalán nem szükséges, hogy tisztában legyen önl létezésével. Voltak éppen azzal, hogy összekötöm az emberi agyat a hídda, Egyszerűen csak a szerv idegszerkezetét veszem igénybe. Felhasználom a már létező idegrendszert és az agy adatfeldolgozó funkcióit. Ez sokkal olcsóbb és kevésbé időigényes feladat, mint hogy építsünk egy alkatrészt, amely elvégzi ugyanazt. Habár önök is látták, az sem lehetetlen. Willers elmosolyodott. A legalapvetőbb szinten az emberi lény voltaképpen egy gép, szörmarisz. Newberry bólintott. Bár elszörnyett Willer's arroganciájától, azonban valahogy mégis elámult annyira, hogy meg akarja érteni a részleteit annak a módszernek, amit ez az ember kifejlesztett. Az ember és gépezet összeolvasztását. És mi romlott el? Willer's tekintettel meret rá. Semmi. Az én gépeim tökéletesen működnek bridge türelmetlenkedett, és szerette volna, ha mi hamarabb lezárul ez a beszélgetés. Így eldöntötte, hogy közbeszól. Badalság! Mi van a léghajó katasztrófával, és azokkal a beszámolókkal, amelyek szerint a maga gépei meghibásodtak? Az emberi szervek. Villas csak úgy háborgott. Joseph hibás szerveket hozott. Öklével a boncasztalra csapott. Kezdetbe eszembe se jutott, hogy megkérdezzem, honnét szerzi Joseph a munkámhoz szükséges szerveket. Őszintén szólva nem is érdekel, legalábbis addig nem, amíg valami nagyképű műkereskedő el nem kezdte híreztelni, hogy a gépezete veszélyes és szabálytalan módon kezdett működni. Visszahozattam a masinát, hogy megvizsgálja, és amikor felnyitottam a koponyáját, az agy pestises tüneteket mutatott. Megkérdeztem Zsózefet, honnét szerezte be a szerveket. Ő pedig elmondta, hogy felbérelt egy harmadik szemét, hogy gyűjtse be őket a nyomor nyomornegyedből. Természetesen addigra már minden felé terjedt a kor, és nem tudtuk megállapítani, mely eszközök lehetnek fertőzöttek. Nem volt más választásunk, mint hogy folytassuk a munkát. Veronika halkan megszólalt. A hangja rendkívül nyugodt volt. Tehát ezért zuhant le a Lady Armitage. Willers bólintott. Igen. Joseph még azelőtt elhozatta a pilóta egységet a roncsból, hogy a rendőrség megérkezett volna. A gépezetet visszahozták a műhelyenbe. A burkolat csúnyán megsérült a tűzbe, de a jelek akkor is nyilvánvalóak voltak. A koponya üregben gyakorlatilag elszivacsosodott az agy. Eldeformálódott és elrohadt a vírustól. Newberry barátjára pillantott, mielőtt Willers felé lépett volna. Ha a technológia másképpen fejlődött volna, anélkül, hogy gyilkosságokra lett volna szükség, akkor magát Jeniként ünnepelnék, Mösszi Willers. Szégyellem azonban kimondani, hogy az önmódszerei révén egy közönséges bűnöző szintjére süllyedt. Newberry az automata fejére tette a kezét. Ugye, tisztában van azzal, hogy velünk kell jönnie? Willers lassan bólintott. Szabadna még! Rémisztő csattanás hallatszott. A robaj, mintha az egész helyiséget megrázta volna. Willers a padlóra ruskat, a jobb szeme fölött ütötte tejukból vérszivárgott. A fal fehér a háta mögött vércseppek és agydarabkák petyezték. Veronika felsikoltott, Newbery megpordült és szembe találta magát az ajtóban álló cseppennel, aki Newbery arcára szegezte a kezében tartott revolvert. Az elsütött fegyverből lustán kacskaringózott a füst. – A nagyképű rohadék sose bírta befogni a száját! Cseppmann kisöpörte a hajat az arcából, miközben óvakodva figyelte a három látogatót. Veronika megmoccant, Chapman pedig felé intett a fegyverrel. Egy és Miss Hobbs, vagy a hőn szeretett Newbury gólyot kap a fejébe, mint szegény öreg Pierre. Az utolsó szavakat gúnyos orhangon ejtette ki, majd mindenki előtt meglengedte a revolvert. Most pedig úgy intézzük a dolgokat, ahogy én szoktam. Intett a fejébe. Newbury, menjen oda, vigye a lányt is. Newbury Veronika mellé lépett. Bármi történjék ma, Cseppman, az nem marad annyi ma. nem menekülhet örökké. Cseppman megrázta a fejét. Ugyan kérem, bepátyolgasson engem, Newbury, ennél igazán több esze lehetne. Bainbridge hez fordult. Maga, vénember, maga a következő, menjen és álljon oda melléjük a salukba. Bémbrics lassan a gyáros felé fordult. Óvatosan Veronika és Newberry felé indult, majd az utolsó pillanatba irányt változtatott, meglendítette a botját és keményen lecsapott Chapman kinyújtott csuklójára. Az ezután következő összevisszaságba Newberry számára, mintha megállt volna a világ. Mintha az egész jelenetet csöndbevésték volna. A revolver elsült, aminek eredményeként egy golyó Gellert kapott a falon. Newberry és Veronika pedig lebuktak, nehogy őket találja el. Chapman felordított fájdalmában, és a csuklóját szorongatta, a pisztoly pedig a földre esett, és Willers Holt teste felé csúszott. Bainbridge felkészült, hogy újra lesújtson. Aztán hirtelen újra változott a kép, és Chapman mindenki mást megelőzve megfordult, kibújt az ajtó, átugrott a szétroncsolt automatát, és olyan gyorsan menekült a műhelyből, ahogy csak a lába bírta. Bainbridge lehajolt a revolverért. Newbury és Veronika egymásra néztek, és ugyanabban a pillanatban jutottak döntésre, majd kivágódtak az ajtón, hogy a szökésbe lévő bűnöző üldözésére induljanak. Bembridge is Zsorsan utánok indult, jobb kezében a fegyvert szorongattak. Mögöttük Pierre Willers teste merett kifelé vakon az ajtón, áll kapcsol holtába, a szétroncsolt koponya hátsó része körül pedig vértócsanyult össze.